Тому ти вирішив усіх побудити О господи, третя година ночі Мені ж завтра на роботу А мені ні Я знаю, егоїсти Довго ще там стерчатимеш Ти мене не запрошуєш? Може до тебе ще з короваєми оркестром вийти? Не серце влади Може твоїй жінці не сподобається? що ти серед ночі якогось мужика запрошуєш до хати. Скінчилося твоє вільне життя? Поки що я ніяких утисків не помітив. Поки що. Ти запитував її? Про що? А ні, не було як. Обов'язково запитай, якщо я знову розміщу своє тіло отут, тільки залиш язика за порогом? А я сподівався, що ми у шахи зіграємо Одну партію Чого дивишся? Хочеш дві? Хіба людина не може мати настрій о третій годині ночі? Ні Ти не романтик Що питимеш романтику? Ти подивися, подивися мені у вічі Хіба там є хоч крапля етанолу? Сьогодні я щасливий без вина. Ну, звідки такі чорні думки? Ось, виграв у казино. На журнальний столик лягли зелені купюри. Лікарям теж інколи гроші не зашкодять. Я маю на увазі звичайних лікарів. Стоматологи – окрема привілейована секта. Бачу, хочеш ночувати на сходах. «Тільки три партії, поки мій азарт не вистих. На всі ці гроші. У друга і виграти не шкода. Та виспися ти, ми швиденько». Хтось легенько покрутив ручку дверей. У хаті було темно і тихо. Тільки біда не самовито терлася в ноги. Двері були чимось підперті зсередини. «Мені тільки каву». Заявив її чоловік з порога, прикриваючи рукою очі. «Міцну-міцну! Три літри бажано!» Марія залила кавоварку. «У тебе буває відчуття, що ти автомат, який виконує програму, але нічого в ній не петрає?» «Буває». Марія приготувала фужери і тільки потім зауважила, що їх два. Вона починає звикати їсти і пити удвох Нагадай мені, що я повинен був у тебе запитати Він відсорбнув каву З кришталю кава теж п'ється непогано Уй, як я хочу спати І як добре, що мені самому не довелося робити цю каву Але що я? Він широко позіхнув, прикриваючи рота Що я робитиму на роботі? Те, що завжди? Точно Ти що п'єш? Воду Правильно In біно берітас ін аква санітас Примітка У вині правда, у воді здоров'я Латина Щось я мав у тебе Ого, а я вже запізнився і хто повірить, що вночі в мене була партія в шахи? Допивши каву і прикриваючись рукою від світла, Авлад вийшов із-за столу, а проходячи повз неї, звичним жестом скуйовдив її волосся. Тобто зібрався це зробити. Тобто він цілком забув, що це не Людмила. Безсонна ніч якось так вийшло. Його жінка рвучко відхилилась, а потім, потім подивилася на його руку, немовно волохату лапу звіра, схопила мітлу і заходилася підмітати абсолютно чисту підлогу. Олад моргнув і остаточно розгубився. Навіть латина не допомогла. «Сідай, будь ласка, я маю в тебе щось запитати». Повільно, немов дитині, сказав він і собі сів. Цього разу на стілець. Вона змушена була сісти на диванчику, стискаючи мітлу, аж пальці поблідли. Що б то таке її спитати, мудре? Чому ти не любиш каву? Мудрішого не можна було вигадати. А за що її любити? Слушно. «І чай нема за що любити», – здогадався він. «Нема. А воду?» Вона знову зблиснула на нього чорним оком, певно, із захопленням перед мудрістю його думок. «Людина мусить щось пити». «Он як? Не придересься!» Влад печінкою відчув, що запізнився добряче. «Може взяти відгу. Ні, ще не сьогодні. Не загорамає день і час, коли все існуюче затопить одна остання хвиля нудьги, і він більше не здатний буде вручатися і зануриться в цю хвилю з головою, а в його серце вгризеться вовкулака. І дарма він у п'ятницю не послухався своєї спраги, а повернув додому. Дарма, дарма, дарма. Ну і що, що весілля, відклав би, знав же, що однієї п'ятниці, вочевидь, замало. Щоб зійшла повінь, потрібно два-три дні. П'ятниця ж тільки роз'ятрила рану, субота посипала її сіллю, а неділя залила спиртом. Але рана досі залишалася відкритою. Дарма вона вийшла за нього заміж, шкода її. Чоловік пішов, не попрощавшись, не мав звички ні вітатися, ні прощатися, як вона не мала звички дозволяти гладити себе по голові.